Хто його знає, що їх у житті стріне? А хлопці, коли їм ніхто цього не забороняв, правлялись далі. До них почали приставати і дівчата, і вони теж учили стріляти з лука. Щоб себе не калічити стрілами, то Тарас порадив закладати на кінці стріл кусники буряків, яблука тощо. Така стріла хоч і поцілила, кого й вдарила, то не скалічила. От і зробилося незадовго хлоп'яче військо – що ганяло по полях та по міському майдані. Старий кіндрат Муха цього не забороняв. Навпаки, він цими вправами зацікавився, частенько виходив до дітвори, спостерігав усе і деколи їй радив, як що краще робити. І діти були з того раді, що старий чоловік, якого вважали за найрозумнішого у Каневі, ними цікавиться. Коли воно так, то це вже не дитяча іграшка а серйозна справа. Дивлячись на старих, молоді почали в усьому їх наслідувати. Вони теж вибрали своїх старшин, свою раду, прислухалися, що старші радять, і собі те саме робили. І це добре, говорив Кіндрат, що молодь привикає до громадських справ. Підросте, то як знайде? Ми навічні, вони стануть на наше місце, а під нашим оком то можна не одне спрямувати на добру дорогу. А до хлопців він казав, «Такі іграшки вийдуть вам на добре. Ви не думайте, що воно і там у степу буде іграшкою. Перед татарином ніхто тебе не заступить, і там яблук на стрілу не треба застромлювати». Тарас, що його всі вибрали своїм отаманом, каже, «Ми татар не боїмось». «Та знову ж таки не думайте, що там не буде вам іншої роботи, як по степу гуляти. Ми це знаємо, дідусю, там треба буде коло хліба робити». А тут нема ніякої роботи. Навпаки, дітки, і для вас робота знайдеться. А ну, заходьте ви до наших ремісників, придивляйтеся та вчіться, і це вам у житті здасться. Приповідка говорить, бо де би все вміти, та не все робити. Наші ремісники мають тепер багато робити на запас, особливо ковалі та колодії, бо нам цього добра багато треба. А ви от пішли б у ліс та нарубали б доброго дерева на стріли, луки та списи? А ну, Тарасе, якщо ти вже отаман, розпорядись, як знаєш. До весни вже недалеко, а ще багато дечого не зроблено. Тарас дуже зрадів, що його дід Кіндрат назвав отаманом. Він зараз зібрав свою молоду громаду. Слухайте, товариші, ми тепер хіба дуже рано будемо вправлятись, коли дома з товаром упораємось, а потім до ремісників на науку? а інші підуть у ліс, придатних прутів на стріли нарізати, та грабини на луки та деревець на ратища. Це така робота, що кожен з нас може зробити, а старші часу на те не мають. Я вас зараз поділю на гуртки, щоб мінялись і не робили все те саме, бо надокучить. Розділ третій Як лиш почав танути сніг, уходники заворушилися в дорогу. Деякі хотіли ще відсвяткувати Великдень, та й Кіндрат муха настоював на тому, щоб таки вирушати в дорогу, бо час не стоїть, а поки зайдуть на місце, то багато часу минеться. Добре було б на місці та отаборитись, поки татарва рушить зі своїми стадами. Дві роботи тяжко робити, і коло заснування у селі заходжуватись, і від татар відбиватись. Всі згодились з думкою Кіндрата. Як нам Господь поможе, що розживемось? Тоді відсвяткуємо Великдень як слід, і церкву свою поставимо, і свого попа матимемо. Коли всі уходники почислилися, то вийшло їх п'ятсот душ. З них було дуже робочих людей, чоловіків, таких, що і за зброю братись могли, не більше двох сотень, а решта – то жінки, діти і старці, які вирішили йти в степ зі своїми рідними. Та це була така велика валка, яка досі з Канева ще не виходила. По дозвіл до старости пішов Кіндрат Муха з кількома ще міщанами. «А знаєте ви, добрі люди, скільки доведеться вам дати на замок, як вернетеся?» – питає староста. «Знаємо. те теж є княжий закон. Маємо дати вид, як усе водилося. А й не так, мої любі. Те, що було давніше, минулось, а тепер інший час настав. Замок має більші потреби, як раніше. Вид тепер більше, і крім того, треба з усієї ватаги дати окремо бобрів». «Мала ватага дає два, а ваша така велика, що за десять років стане, дасть двадцять бобрів, крім виті. Та воно все на те виходить, що ми перед неводом рибу ловимо. Господь знає, хто з нас живий вернеться, бо не на весілля ми йдемо, та який сьогоднішній здобуток буде. Ну то ж, діті уже здорові, а тоді вже й побачимо». Муха взяв дозвіл і вийшов. «А як уже були заворітьми, каже до своїх, побачить він нас тоді як своє вухо». От добре, що ніхто з наших не пробалакався. Тепер почали збиратись у дорогу. Заїжджали вози перед хати, де було складене добро, і забирали. Все понакривали полотно, приладженим на шатра на той час, поки поставлять хати. Чого тут тільки не було! Плуги, борони, заступи, сокири, граблі, серпи, коси та пили, на рибу, залізу більшого звіра то знову ж таки порох та кулі, луки, стріли, списи, бердиші, шаблі, ножі. Все це було на запас, бо кожен, хто дуже брав шаблю, рушницю, обулук та спису руки.